Вигопкувалися гостинцями між двома війнами румунські жовніри, збиваючи кінськими копитами порохи на два сусідські села і на пів села з тамтого польського боку. Гарцювали у другу войну на конях мадяри із затик, затиканим на капелюхи півнячим пір'ям і рваними онучами у рваних постолах. Але такого кресання між дорожнім камінням і кінськими копитами, як тепер між Ірининим язиком і її зубами, і близько не було. Ірина зробила одну стратегічну помилку, назвавши цвичка злодієм. Як ви вже знаєте, його називали по селах Буковини і Галичини по-всякому, але злодієм назвати не наважився навіть Пеп'яний. Така мовна нерозважливість коштувала тепер бригардирці зірваної варварою з її голови, затоптаної під ноги газової косинки і маріїних двох кулаків не так у куфайку, як у плечі. Цвичок тим часом став перед Іриною, узявши руки у боки і запитав з притиском. – Лиш кажи правду, гадюко, бо як збрешеш, тут тобі й смерть настане. Де буде те де будете, більце? – «Як де було? Як де було? Поза стайнею, на березі, там, де наш кут сміття скидає. Але то бильце наше, ми не мали курник обгороджувати. Іди, стара курво, до хати, вари чоловікові кулешу і тримай свою дямбу». Дямба, зневажливо, рот. «На запреті, інакше!» Іван витягнув вила із землі і потряс ними перед бригадирчиними очима після чого та посунула з двору з непокритою головою, залишивши косинку під чиїмісь ногами. Таким чином шоу на Дарусиному подвір'ї закінчилося без кровопролиття і особливого рукоприкладства. Поки сусіди енергійно обговорювали вранішню причину, Іван тихо зайшов у хату, приступив до Дарусі, що так, напіввисунувшись із вікна, дивилася поверх людських голів, на очах притиснув її до грудей і лагідно погладив по голові. Він щось шептав їй на вухо, та навіть коли б на світі стояла вселенська тиша, ніхто не розібрав би слів, що їх сказав солодкий Дарусі Іван Цвичок. Лиш після цього вона злізла з вікна, закрила віконниці і почала розкладати вогонь у печі. Але пригоди із залізом на цей раз у Чаремошному не закінчилися. Десь під обід двері в кабінет директора місцевої Восьмирічки відчинилися з шумом і гуркотом, і через поріг ввалився-вкотився Дмитро Одайний, комірник колгоспу, якого в селі називали член Колобок за його опенькувату і круглу фігуру і за непомірну часте вживання слова «член». Пане директоре, не вітаючись про гуркутів, басом, «Профундо-одайний. Або дайте раду своїм учням, або вам буде давати раду райком партії. Ви знаєте, що я член райкому і не потерплю, щоб член бюро райкому розводив у своїй школі такий бардак, отак, і гепнув кулаком по директорському столі. Директор, молодий високий чоловік у чорних окулярах, продовжував сидіти за столом, гортаючи сторінки класного журналу. «Що там у вас стряслося, пане член райкому?» – підвів очі над оправою окулярів. «У мене?» – здивувався одайний. «Це у вас стряслося? Бо вчора ваші діти замість того, щоб шукати по селі металолом і нести його на здачу, обікрали мій власний двір» і понесли тонни металу на подвір'я отих двох дурних – Цвичка і Солодкої Дарусі. А ви питаєте, що стряслося у мене? Найшляк вас трафить з таким вихованням. Переповідати подальшу розмову члена Колобка з директором школи немає сенсу. Бо невдовзі двері директорового кабінету іще раз відчинилися і в супроводі конвоєра з пістолетом у правій руці сільського дільничного Степана – Іван Цвичок переступив поріг і скинув перед присутніми капелюх. «Доброго здоров'я, пане товаришу директоре!» – сказав, як проїхав фірою. Директор дивився на дільничного міліціонера. Міліціонер гіпнотизував поглядом Цвичка. А одайний, як щур, годив очима між всіма ними. Директор засміявся. «Степане, ти привів Івана до школи восьмий клас закінчувати!» «Я привів злодія!» – гордо випалив дільничний. «А у мене тут що? Школа чи райвідділ міліції?» – здивувався директор. «Алеж Іван учора намовив ваших учнів позносити металолом у двір до цієї його дурної. З неї спросу нема, а спрос буде з нього. За розкрадання державного майна і за грабіж серед білого дня у межах села». За порушення паспортного режиму. Цей громадянин живе без паспорта. Побирається, громадський спокій порушує. Сожительством займається з непідсудною. Тут весь кримінальний кодекс за ним плаче. Свичок м'яв у руках капелюх і справді дурнувато посміхався. Від того, що ніс Степан. Стало би смішно навіть спокійни... покійникові, не те, що Іванові. «Чекайте», – майже криком перервав директор, «Іване, поясни, що вони з тебе хочуть?» «Гудза за свою голову хочуть, а на сраку румунського бука от що хочуть. А все таки!» «Ніж ото дітей отут пужати криком, краще би пішли ці батяри та добре діло зробили». «Яке діло, Іване?» «А таке діло, пане директоре, що нема господаря у вашому селі». Залізо валяється шанцями, берегами і під самим клубом. Пропадає задурно чиясь праця. А оцей, що з гвером, показав очима на міліціонера, цього не видить. А Іван Цвичок мусить це відіти. І мусить відіти, що у вашому такому гоноровому селі і при таких гонорових мужчинах нема кому Дарусиному татові обгородити могилку та траву по цвинтарі візкосити то Іван попросив шкільників зробити по одній ходці і визбирати по селі залізні труби і пару поржавілих билиць від старих ліжок, щоб татові нещасної Дарусі хатку обгородити. Оце і все, що зробив Іван. Іван труби почистить, пошліфує, зварить у кузні, у кузні оградку, Любо буде прийти на цвинтар. Та й порядку в селі більше стане».